producción si sinarias divertimento apresentan divertimento para pequeños monstruos tal? O se venres 7 de marzo do ano 2014 y aquí comeza unha nova edición de divertimento para pequenos de Esta radio certamente surreal Radio Calcetín Hola Ana Lucecu, ¿qué tal? Muy buenas tardes Me gustan as chicas con calcetines. <risa> bueno, vamos a adiantar os contidos así rapidiño de hoxe. Sí. Hoxe vamos a ter un programa moi de dentro ido, xa que ímos darlle unha volta a todo, ímos disfrazar o programa. Ímos comezar polo final. Ímos De feito, se vimos todos do revés Ana luce Cuben de espaldas e o veño facendo o pino Hola ah. Que tal, Ana? Hola Que tal por detrás? Moi ben, igual que por diante Aquí facendo o pino tamén moi ben Seguimos A Radio Feliz Pín tamén a temos disfrazada un poquinho Pedimos a volta a antena Así que vos convidamos pequenas e pequenos monstruos A darvos a volta a vos mesmos tamén Ou mesmo vos o receptor <risos> E neste programa onde todo está de volta Imos a comezar precisamente pola final Por exemplo, Ana Por a senda. pola senda que sempre vai ao final e ou se ven ao principio Si, sí, porque para o final temos outras cousas así. Por exemplo Unha entrevista que temos aí Concertada con Pablo Carbonell Por Pablo exemplo Carbonel. Que vai a tocaros en a Sala Super 8 Si, sí, si sí, Un famoso eh, produtor de aceites Pablo Carbonell E <risas> tamén tenemos por aquí Un especial Segundas Ornadas Desde marzo do colectivo Chimarrão Si, sí, van a... A integrantes do colectivo aquí A contarnos en que consistirán esa xornada Sim, van vir integrantes e intradespois Así que, con todos estos presupostos do revés Amigas e amigos Pequenas e pequenos monstruos, Elementos do mundo seré realmente repugnantes Sente fea. Mu fea. Do revés. Tipos que fan Esta noite tengo botellón. Piso sucio. Y oigo mi madre gritar. Oigo mi madre gritar. Pois pues iso si no começamos coa xenda de concertos. Eh, falando do que hai aquí en Ferrol esta fin de semana Que non é moito Outras veces hai máis cousiñas Pero bueno, algo hai E como dicíamos vai haber un concerto Xeve en resete de marzo Na sala super 8 Ali por Amboaxe E eh, nos vai a visitar este home que está soando de fondo Que se chama Pablo Carbonell E coñecido por todos Un famoso productor sí, cantante... de aceite <risa> de aceite también, no, bueno no sé Pero el pintor, actor, escritor, reportero, cómico Es de todo, e todo eso hmm. Pablo Carbonell Que involucraros en entrevista especial Aproximadamente sobre las 7 media, un poquillo después por de las 7 y media 7 no y media la tarde o se ven En directo especial entrevista surreal Con Pablo Carbonell Te Me tirando todo al 50% Coca-Cola y el Tito en brick el Coca-Cola y el tinto en Brin si nadie prepara el Calimochu como lo hace mi mamá como lo hace mi mamá ninguno tiene ese sabor Pues sí, si otros países tienen alimentos como Iggy Pop o Mike Jagger España ten a principais productores de aceite como Pablo Carbonell ¡Aquí Pois sí, a lista eran, sala super 8, xe ven resete de marzo, as 10 media, as entradas custan 10 euros en taquilla, xe que non as de xa anticipadas, eh, pero mete ser un, un recital tamén moi surreal, xe pois estamos moi surreais todos. Peña salda loca de contento, me siento el rei del botellón, me siento el rei del botellón. Y que más, también os lleven en Resete de Marzo, en otro local da, de aquí de Ferroel, no CBC, en la Rúa Magdalena, en Barca y Alip. van a tocar los Ghost in the Machine, que es una banda local de aquí. ¡Uy, Andrés, monos! ¡No me deis eso, ah! ¿Quieres un poco de mi peta? Está fumeando. Bueno, no, pero no está mal ahora. Ghost in the in the Machine. Radio calcete si sí, son estes que eso por aquí que esto he es sacado de un vídeo estos es de Porno de youtube De mundos seus concertos no sabemos si da super 8 o algo así eso que fan temas clásicos Da la banda británica estarán a 11 no cbc con entrada de balde Ya eh, hablando de mañana, mañana sábado 8 de marzo, también a Super 8, voy a ver un concierto que no os podéis perder, a este va a ser ti seguro, mm. ¿no? Pois pues sí, me gustaría ¿Sí? ter este tipo de experiencias sexuais <risas> Triángulo de amor bizarro e carrero bianco ah. Os nosos carrero bianco Esto como é, repite Triángulo de amor bizarro, que é un cuarteto de boiro Que está de xira presentando O seu último traballo que se chama Victoria Mística E chegan mañá, sábado, oito a nosa cidade eh, Os seu vendres toca no de Gras de Coruña Se está despor Coruña, podedes velos por ali junto con una banda que se llama El negro pero mañana estarán aquí en Ferrol Triángulo de Amor Bizarro junto con Carrero Bianco sí la sí la crea, la ah, oh, oh. Serás de mediada noite como casi todos los concertos de la sala super 8 que empiezan a esa hora Eh, o prezo da entrada, pois se a pilla desanticipada de Ceburiños E Xenón, 12 mañá en taquilla Maña sábado Maña sábado, 8 de marzo Triángulo de Amor Bizarro e Carrero Bianco En Pinsapo, tamén maña sábado, 8 de marzo Vai haber outro concerto tamén dunha banda que está moi vinculada da que antes falábamos Tributo a Polís, neste caso é De Punto Acoustic Rock que xa falamos un montón de veces aquí porque non paran de dar concertos por todos os bares e locais de Ferrol Susana Dali de Miguel Lunis facendo versións dos 80 ata hoxe as doce menos cuarto no Pinsapo e tamén é de Balde Oh yeah. Sí, sí, sí, oh yeah. Oh yeah. Ya na luce cúe, yeah. <ríe> que máis, que máis demos? Pois pues, outra cousa que se nos escapaba tamén para mañá, 9 de marzo, outra alternativa é unha noite de ska na Fundación Artabria. Onde van a tocar Tarde Piache de Trasancos e Trapallada de Coruña, vai a comenzar as 10 e a entrada e de é de Balde. E para rematar co as cousas que hai estes días pola nosa cidade, imos falar un pouco máis adiante, xa o xoves 13 de marzo o vindeiro xoves na sala Super 8 un cabaret a cargo de Inquietas Compañía Cabaret entre rejas día 1 Estas rapazas son de Coruña xa viñen outra vez pola Super 8 pero con outro espectáculo e agora veñen a presentar este Las son Noemi Miranda, Alba de Figueredo e Carla de Figueredo Estrean este que é o sú último espectáculo E o van a estrenar aquí en Ferrolas de C Cunha entrada de 5 euros o xoves 13 de marzo na Sala Super 8 E agora sí, marchamos de Ferrol e imos hacia Compostela O xe, ven 7 de Marzo, na Sala Capitol Terbutalina Unha banda da Costa da Morte que van a presentaros un novo disco A Muerte Un quinteto que chega armado con novas cancións máis forza e máis raiva Estarán acompañados por Demon High Unha banda de garaxe que está aí comezando Serás nove e media As entradas custan seis euros Bueno, na anticipadas xa non podedes Adquirilas, oito euros en taquilla Na sala capitol, o xe de marzo Y estos son Terbutalina Sí señor Eh, outra cousa importante que non se nos pode esquecer Sábado 8 de marzo Mañá, sábado 8 de marzo No Centro Galego de Arte Contemporánea No Cegac Vai a tocar Javier Muguruza O Irmanísimo O Irmanísimo, si sí, señor varios, Entre deles de Fermín de Fer Ah, son máis Si, sí, creo que son algúis máis si eu coñezo Son e un a este. comando Son un comando O comando Muguruza Pois sí, o cantautor Javier Muguruza Anda de Xirapolo no xo país e Estará no Café Auriense de Ourense Oxe E o día seguinte, mañá, sábado 8 de marzo Estará en Compostela e Vai a presentar o o seu disco número 12 Xa, menuda carreira que leva este home Que leva por título Veste Muguruza Xoguei, bueno, non sei como se pronuncia. Outros 20 significa. 10 novos temas con textos intimistas escritos polos colaboradores habituais e as súas propias composicións persoais tamén. Onartzen du. Damuna. Isa Javier Muguruza. Bai bada kit, naiz munais. Mira o engañetik, inditzut galderak Eile sartzen den argia, baño gello agortudut. Ni eu aukeren gañetik Lotuditxota metxak Begira danxartzen Den posa baño Gello Gasta todo. Pois é, aquí atopamos Acompañado ao piano con Miquel Azpiroz eh, Bueno, moita xente está neste disco A voz de Mireia Otzer ai, a, a ver se si o sei dicir Otzer in Jaugeri que é habitual en todos os seus discos, pero tamén a xente máis coñecida como Anosa Uxía, Gorka Benítez ao saxo, Joseba Tapia ao triquitixa, Cris Keis a trompeta ou Xavier Severio ao violín. O concerto vai a comenzar ás nove da noite, Alino Cegac, en Compostela, mañá sábado. E, o prezo, anticipada de 10 euros, e en taquilla 12 damunais ni é que engañete Mai ta tudot Infinitu an e máis cousas Viaxamos a Rianio porque ali mañá sábado 8 de marzo no auditorio municipal tocan a cada canto Onde mira o mar Lúa como un vesbello Non verá Isto me ule a Cedeira Ai, si, sí, ten moito Moito sabor a Cedeira Dalle, dalle Pois eso que como sabéis esta formación está por, composta por Guadigalego Guillerme Fernández e Xosé lois Romero E ali estarán en Rianxo porque hai pouquiño publicaron un disco Un novo traballo que se chama a Rosa da Dina Con seis textos de Rosalía, musicados por eles E ali estarán en Rianxo maña sábado oito para presentalo A entrada custa de euros e o comezo do concerto será as nove da noite polo que acabas de dicir, pois integrantes ou es integrantes de Berrogueto, mesmo de sí, Labralubre, non? Tamén. Lúa peixe nin río, carangueixo mar. Máis cousas para esta fin de semana. Unha un, banda de garaxe Que está de xira tamén por España Le van dende o 93 Son alemáns Chamanse de Satelliters E foron labrando unha reputación Que os convertiu nunha das mellores Bandas de garaxe do planeta E agora van a presentar un disco que se chama More Off, que se vai editar O vindeiro mes de abril E onde van a estar? Pois maña sábado 8 Van a estar na sala Karma En Pontevedra, as de da noite. Eh, cunha entrada anticipada de 8 euros en taquilla de 10 e o LUNS 10 de, de marzo pode desvelos na Mar de Grás de Coruña tamén as 10 da noite e aquí custa un pouco máis entrada 10 euros anticipada ou 13 en taquilla de Desatelitres Eh, agora toca Vigo Falamos de Vigo Porque hai bastantes cousas en Vigo Esta fin de semana Oxe, ven resete de marzo No auditorio do Concello Vai a tocar Damien Jurado Un home que moi habitual Velo por aquí Visítanos frecuentemente Nesta ocasión O motivo é o seu novo traballo Titulado Brothers and Sisters Of the Eternal Sam eh, Que Que es ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? sí sí un jurado sí, Repite, por favor Como se chama el grupo este Dame jurado Que máis no sé, ¿qué máis ah, Nada pues... máis, é el so, un home, eh, un home Que se chama así, sí Vale, seguimos Seguimos, Anaí Pois si, que ese disco se está convertindo en unha referencia Unha das referencias do ano E Este concerto vai comenzar ás nove da noite Alí en Vigo, no Auditorio do Concello eh, Primeiro vai a subir unha rapaza Que se chama Courtney Mary Andrews Que é intérprete de folk De Arizona P Prima de Courtney Love Ah, pois non o sei, non sei se son familia <risa> Dami un jurado de Seattle, creo Si, sí, tamén o jurado é primo de Rocío Si, sí, si, sí. de Rocío Claro ah. <risa> <risa> <risa> <risa> Ainda pillei agora Bueno, entrada, 15 euros en taquilla Porque anticipada xa non pode desmercar Porque hoxe en vigo, así que se quere desvelo Ou estades en vigo agora mesmo Ou tedes que ir rapidiño Porque empeza ás as da noite Pois pues nada, iso, o fillo putativo de Rocío Damián jurado, <risas> en plan friki psicodélico <risas> E mañá, tamén en Vigo, algo importante para os que esteades por ali. Sábado 8 de marzo, no Auditorio do Palacio de Congresos de Vigo, vai haber unha festa. Unha festa que celebra a Radio 3, onde vai actuar moita xente. Iván Ferreiro, Siniestro Total, Triángulo de Amor Bizarro, Novedades Carmiña, Niño e Pistola, Nicolás Pastoriza, Juan Rivas, DJ Cora Novoa ou... Muesli, entre outros Ah, que partirán mueslis eh, sí, Para desayunar, por que? Porque é as once media da maña claro. Vai a ser pola mañá e vai a durar Dende as once media ata as tres da tarde Así que unha boa hora Para ir de festa con Radio 3 Ali ao Palacio de Congresos de Vigo E ver a todos estos grupos A entrada é de balde, así que hai que aproveitar Ata completar a foro Así claro. que ali tempraninho, as once media Leva desun balde e listo Si la soy, otra desgracia. Si esta la dejamos en otro lugar. Rico un tondo bajo el sol, esperando una señal, y tú eres mi vida. Si tú eres mi vida. Estás es muy guapa hoje do revés, revés Analuce Cruz. Gracias. Sí, sí, no sei. Sé, Desalvo especial. Me queda sí. mellor. Estar do revés. E ¿sí? eu pino que tal isto. Tamén, estás ben, eh? Ben, chico. Si. Mm. Ben. Os nosos ouvintes están todos moi ben, así desnudos. <risos> Ai, pois pues seguimos en Vigo Como me gusta esta cidade A ti non? Si, sí, sí, me gusta realmente Vigo Unha cidade realmente cosmopolita E drogodependiente Si, sí, hai que ir máis a Vigo Porque mañá sábado tamén 8 de marzo Se pola maña Esa festa esta de Radio 3 no Palacio do de Congresos Pola noite Algo importante Rocking for a friend. un homenaxe a Alex lago este baixista de, de Blows e outras bandas viguesas que nos deixou o mes de agosto do ano pasado. E que agora os seus amigos pois lle fan unha homenaxe na Iguana Club, maña sábado pola noite, van a tocar Blows, Los Fortunas, Pedrito Diablo, La Guerra del Fuego e un montón de amigos máis para lembralo. E despois a noite seguirá con DJ Lagartija e DJ Meteoro. A entrada é de balde e o aforo é limitado. Serás mi luz, serás mi bien. La deliciosa ilusión que se aloja en mi corazón. Sí estamos oxe desplazados Aqui en divertimento para pequenos monstros Nesta edición especial de oxe 7 de marzo do ano 2014 Estamos todos de entroido Todos do revés Analuz CQ Veu do revés Eu cheguei aquí de Pino Eh, todos os nosos ouvintes están desnudos E o que fixemos foi eh, precisamente disfrazar o programa Ose, comenzamos polo final demos a volta e comezamos pola senda, non? A la luz eco Si, sí, agora que xa estamos informados de concertos Vimos a tratar outros temas Si, sí, polo de agora, pois pues, hai eh, Ficades ben surtidos de ese tipo de, de cousinhas de, de recomendacións da senda Divertimento Un divertimento Un, un divertimento Un monstruo Un a radio Un radio un, un, un show Un de seis A hoy De 6 A 8 De seis, En Radio Filispín Radio filispin A Radio Dos monstruos Dos a... monstruos Dos <bart centres> monstruos esa persoa que non sorria e non cho quero sentir se non me interesa que dix non temos nada que ver non me intentes convencer divertimento para pequenos monstruos en Radio Felispín, físte de ti, que capacidade que cantidade de vatios de potencia de raiva que acaba de soltar agora o receptor mm -hmm. dos nosos ouvintes, que te parece, Ana Luce Q, bueno, pues ahora vamos a ter aquí a comenzar xa este especial que van a ser pues eso, 50 minutos aproximadamente especial desde marzo ¿m? en Radio Felispín, y a que temos aquí a un montón de xente uff Todos Sencheu, do Xencheu o estudo, de repente veñen revés uns, Tamén veñen do revés Si uns, sí, uns de lado, de esos outros do revés, de, uns sí. de perfil, tipo Facebook Así, <risas> cada unha o seu rollo disfrazado Neste neste entroido mm. Bueno, pois pues, temos un montón de xente do coletivo Chimarrao hm. que, que, que van a, a falar, falar desas de segundas xornadas Que van a conmemorar o 10 de marzo E que van a empezar o martes da vindeira semana ¿no? O día 11 Sí, o martes da vinda semana, día 11 de... De marzo De marzo E, bueno, pois, pues, eh, ademais, habrá costeos así Plus neste especial que agora bueno, empezamos aquí en divertimento ¿no? Tenemos un plus especial Unha conexión Unha conexión Con quen? Con, con, con integrantes Machina. de Machina Sí, con integrantes de Machina A especial, ah, vale, vamos a unha no, conexión especial Vamos a falar vale. con eles Porque claro, xa o sea, sabes que O último día das jornadas O sábado día 15 Vai haber un concerto Va haber un concerto que explosionará Sí, ali no local Chimarrão no, local Chimarrão no local Chimarrão Do Bertón de Ferrol Eh, van a tocar una banda local que me falaron muy bien dela Que son os Sabonarola, Sabonarola. ¿Mm? Y no nos, sí, nos tenemos que esquecer de eh. dela A ver si podemos pinchar algo de ellos también os aquí Junto a estas que sobraron ahora, os Machina Bueno, realmente, un cierto, un esfuerzo orzamentario extraordinario los que fizeron a <risa> ¿no? colectivo Chimarrá Tiraron a casa volentana, seguro que teñen por ahí algún convenio con Sacoveo <risa> Segura, ahora vamos seguro. a desvelar Vamos a comenzar a, a anunciar aquí Quienes están por aquí por ejemplo, Pues a mi izquierda tengo a Chute ¿Qué tal? A ver, a ver, ahí, ahora Chute Que está encendido el micrófono, hola <risa> Opa, ¿qué hay? Hola, Chute A Bryce. Hola Hola, Bryce André Hola, vos Hola, André Frank Hola, hola. A sus órdenes Paqui <risa> Buenas tardes <risa> Buenas tardes, Paqui, ¿qué tal? Venga, aquí estamos Moi ben, pa aquí aí, como sempre, comandando o colectivo Chemarrao Dende a oscuridades da, Máis profundo da oscuridade, vamos Bueno, pois pues, unha vez máis aquí, colectivo Chemarrao Non lembro en que circunstancias fora a primeira visita do colectivo Chemarrao aquí Si, sí, como non o lembras eu eh por a comprar no me acuerdo, acuerdo. Como tengo dos conciertos que organizamos, un dos una, primeros, un después conciertos o un primero especial o festival o sí, un es fes es una es especie es de festival, sí, un sí, poco sí. de apertura de reportas Ou reapertura de portas, mellor sería dicir De chimarrao, non? Si, sí, veréis, a ti decidís que era un festival Si, sí. de sí, verdad, non se teñamos sí, bueno, no unha dicotomía interna E eh, nos acabamos con esa dicotomía En Radio Filispín, non? Si, sí, eh, foi un moi bo concerto mm, Penso pues es que estupendo. temos todos bons recordos deste de E agora veñen aquí con unha segunda xornada, realmente Sí son as segundas xornadas Eso quer dicir que son unhas primeiras Efectivamente Non non fai falta estar moi intelixente Fai un ano, <risa> fai un ano. <risa> Se fixeron as primeiras xornadas e Penso que é un dos motivos polos que se fundou o colectivo Chimarrao Foi estas primeiras xornadas, non Fran? Si, sí, si sí. <risa> O xa sea que si, sí, non? Que, que un dos motivos foi xe, non Fran? Contanos Pois pues si, sí, nada Nos viñamos xa che contáramos A lo, polo mes de novembro Que levábamos uns anos organizando temas, cousas E decidimos, pois, pues, dar un pouco de publicidade De facer algo de propaganda co colectivo Entón, pusemoslle o nome Todos entón, paramos no Chimarrão E eh, de xa Porque o Chimarrão trascende dun lugar de copas Parece que, que se fai como, como maior, non? Sí. E agora fai xornadas E agora fai xornadas Bueno, toda a vida leva facendo actividades, eh? Muitos anos xa, non? Moitos anos. So, Eu me lembro xa polo 98, 99 que se facían concertos, Concertos tiberan daquelas carneo. <coughs> si. Sí, sí. También se hacía, yo eh, me lembro de una vez que se pusieran varios vídeos, alguna conferencia. Editabas un fanzine, todo. Editabas un fanzine. Sí. ¿Cómo se llamaba el fanzine? Pero Chimarrado. Chimarrado. La sí, frecha, ah, frecha ah, que busca la libertad. Hostia, pues eso habría que escanearlo, ¿no? Porque eso es todo un documento. <risa> sí, sí. Ainda hay anda, algún por ahí, por, ahí por ahí rulando. Ah, sería un motivo para escanearlo y subirlo ahí al sitio Face de Chimarrado. Para cinco años así, se fice en unas charlas en homenaje a Segundo Vilagoy. O guerrilla asesinado uh -huh. por lo franquismo. Bueno, así, charlas de todo tipo claro, pues Nos pusemos man a obra que fundamos o colectivo Entre claro. comillas E nada, o ano pasado fixemos unhas primeiras ornadas Comemorando marzo do 72 Junto a Fundación Artabria Ah, é certo, sí, porque eu lembraba Que sí que houbera unhas, unhas ornadas Da Fundación Artabria, pero efectivamente tamén estaba desbosa aí man a mar estábamos, eran a medias E está no bueno final quedamos sós E nada, para adiante con elas eh, Están organizadas en catro actos Tres charlas, os días 11, 13, 14 e o concerto o día 15. En catro actos como unha ópera. Efectivamente, <risas> íbamos a unha homenaxe, pero, bueno, como luego, o tempo viña así destes de últimos o sea meses... xa que seria, digamos, a primeira ópera do coletivo Chimarrão. <risas> Efectivamente, sí. Impresonante. En tan pouco tempo xa... E con pausa, ópera, eh, no medio. Eh. Para o día 12, para coñar ¿no? folgos. <risas> <risas> Bueno, pois pues vamos a ir eso, desmenuzando pouco a pouco De que van esas jornadas Do desde marxo, esas segundas jornadas es Moi importante do desde marxo do colectivo Chimarrão Que comenzará, xa, o decimos Dende agora, o martes Martes 11 Terça-feira, 11 sí. Vamos eh, a preguntándolles preguntándoles pues, Canto tempo vos pues, levou organizar argallar estas jornadas? Foi unha coisa así rapidiña Saiu moi fluido todo isto? Necesitaste tempo? Ou como foi? Bueno, realmente as xornadas eh, levamos traballando nelas bastantes meses Tiñamos un proxecto un pouco máis ambicioso No que queríamos abarcar bastantes máis cousas Pero pouco a pouco, polas circunstancias e polo tempo Sobre todo que temos a disposición cada un de nós Decidimos facelas un pouco máis... De vagar, así Si, sí, mm. facer todo xunto nunha semana Tiñamos pensado distribuílo ao longo dun mes prácticamente Ajá. E facer algunha charla máis Entón, ao final quedou isto, pois nesta nunha semana facer catro, catro eventos uh -huh. O primeiro deles era o día 11 No que faremos a, a charla que se denomina autoorganización obreira suxeito modelo de alcance uh -huh. O día 12 será organización da loita obreira Si, sí, logo temos aquí o... O 14, discriminación sexual por gremios e último o... <coughs> O que seria o, o, concerto. o concerto Claro, hai un día polo medio aí que o 12 Que eu creo que é mércoles que non se fai nada É un día sí. de, de descanso, un pouco de transición sí. Realmente sí As jornadas comezan o, o martes 11 eh, Terça-feira 11 Pois pues, logo siguen a, a quinta, no 13 Vem res 14 E eh, sábado 15 Bueno, logo iremos aí desmenuzando cada un dos días non Poco a pouco, por exemplo, despois de escoitar un poquinho de música Que vos parece se si xa imos directamente a polo 11 Ben. ben Correcto ben. Bueno, pois pues que, que imos escutar agora de, de este CD que nos trouxestes aquí De Machina eh, Temos aquí unha cousa que pon Odio No, reacción, reacción, perdón Reacción, non ¿no? sí, Toda boa Que nos presenta isto? Qui falla de aí de, de DJ? André, ten pinta de DJ sí, sí, sí. <risas> Paqui, paqui Está preparada sí, sí, sí, Vamos paqui a escutar Reacción ¿no Que escutamos? pois é, fódanse. fódanse. Fódanse, por exemplo, imos así a un pouco o show, non? Despois de, ah, fódanse esa escoitamos, Foi a primeira ah, peza. non me enconta, cascos. Si, sí, pero por se si queredes volvemos a outra vez aí ao asunto. <risas> a cuestión insistir. <risa> <risa> bueno, vamos con reacción mellor, non? Ven. Aí vai. Imos reaxir. Aínda que non instalar as institucións. Reacción. Diosa. Pois sí, aquí estamos en divertimento para pequenos mostos Certamente Ana Lucecu sí. Enfadaos, estamos moi enfadados Estamos enfadados Joder, estamos moi enfadaos <risa> Fíjate ti, aquí os, os machina con esta reacción Realmente están... Estamos enfadados pero ven acompañados Sí, ven acompañados O sea, estamos todos do revés Se sí. o diésemos antes, eu estou facendo pino E eles venieron todos de soslayo Os ouvintes están todos desnudos agora mesmo Muy interesante. Vamos a dar o número de teléfono Para que si algún ouvinte nos chamar y sí, que chamar E contar a experiencia que están a vivir Neses momentos, nos lo comente 981 claro, claro. 37 10, 10 40, 40. Eh, sí, 981 Repetimos 37 10 40 Se hai algún ouvinte desnudo, por favor, que nos chame 981 37 10 40 Se hai algún policía desnudo, tamén Que sempre é máis interesante Ben, pois vamos a entrar máis a fondo sobre estas segundas jornadas do 10 de marzo do colectivo Chimarrao Vamos a, segundo nos indicaban aquí os nosos compañeiros de Chimarrao Pois a, a falar un pouquinho así a nivel amplo, pois, desto, non? Dos ectivos E aí temos a, a Esto <risa> <risa> <risa> <risa> estou, estou. A está agora mesmo ben situada. Bueno pois pues, como di <risa> Como digo cartaz é un intento de reencamiñar as loitas obreiras non ou polo menos de teorizar un pouco sobre isto eh, e trataros a loita obreira en si sí mesma intentar pois pues, darlle un novo enfoque ou intentar crear novas ideas con, para poder afrontar os problemas que vivimos actualmente. Como objetivos generales, fixáramos, un, entre un, dos máis importantes, reinterpretar o legado da loita obreira deixado polo movimento obreiro dos anos 70. Evidentemente, todos sabemos que a situación que se viviu nos anos 70 e a que se está vivindo agora, en certos, en certos aspectos é moi similar, pero despois, algo componente de loita, eh, como enfrontar esa loita, agora mesmo está bastante desmembrada. Non, non temos esa capacidade de... de Bueno, capacidade pode ser que a teñamos O que non hai unha, unha liña concreta de actuación e de unión non Dentro dos, dos distintos campos obreiros em, Outro dos obxectivos que, que temos É definir a loita obreira e o seu alcance E despois tamén situar o papel dos sindicatos maioritarios E as súas cúpulas dentro deste, deste movimento obreiro E... Explicar ou reflexionar tamén un pouco Entre a loita de clase de clases Fronte ao diálogo social non? Outro dos obxectivos Sería crear alternativas Baixo a unidade da loita contra o capital Que eu creo que é unha das máis importantes E outra que tamén considero moi moi importante É a dignificación do papel feminino na loita obreira Estes dous últimos puntos Penso que serían O, os elementos principais sobre os que xiran Todas as jornadas nesta ocasión Evidentemente será un tema que, este, que Vamos a retomar, que xa se falou un pouco Ano pasado tamén Pero bueno, eh, vista a situación a que vivimos Non ven mal facer unha segunda reflexión mm. Que considerades vos? Si, sí, tamén O Ano pasado fixéramos primeiro Un posicionamento, non, non sei como explicarlo Deramos unha das conferencias Que se deran, que foran Bernardo Amais e Eliseo nos no, situaron no contexto histórico é sí, unha conferencia que se gravou por Radio Flixping e se emitiu en divertimento para pequenos ah, monstros sí. exista sí, sí. esa aínda. Sí. efectivamente, despois outra fora o tipo de modelos dos sindicais da que le a CNT un representante da CIGA, dos Q da COGAS si, ¿no? agora También... que pretendemos profundizar un pouco máis tamén se gravara esa charla sí. tamén se gravara Bo entón que pretendemos profundizar un pouquinho máis Sí. nestes aspectos dos que falamos. Poden dicir como a día de hoxe ainda podemos falar de diálogo social, como algunha central sindical tipo UGT Sigue defendendo a día de hoxe, como podemos falar de diálogo social co que está facendo o Partido Popular. Bueno, sin olvidarnos de todo o que fixo PSOE, ese que facendo en algunha comunidade. Ah, sí, o, sea, o Partido Socialista este que agora se está renovando tanto e es tal... Ese é que aparecen nas manifestacións, nas concentracións... Sí, fai diálogo eso, social, sí. que... Home, claro. Ten doble personalidade, de bicéfalo, sí, sí. bilingüe. Eu sei, pero bueno, é que logo vamos afondando en cada unha das charlas, mellor. Sí. Ese, vamos especificando cada un dos puntos por onde nos gustaría que se tocaran ou se elevaran as charlas un pouco. Bueno, tamén intentar diferenciar do resto de charlas que podes ir calquera día por aí onde se falan de cousas que... Oh, Pois pues non se sabe de que fala este señor Igual do seu, tal, o non é Abrir o abanico de posibilidades Sempre con algo claro, creo eu Que ser rupturistas co sistema atual E ser autocrítico, non tamén Autocrítico, alternativa, sobre todo Procurar, dende esa perspectiva Do desde marzo do 72 até aquí Pois pues, contextualizar todo iso no Porque habrá puntos en común e outras cosas Moitas novas que se sumaron E que son novos elementos nesa pota uh -huh tamén dicir que as ornadas pretendíamos tocar moitos máis puntos que os deixaremos para as terceiras ornadas dentro dun ano salvo se empezamos aquí a dentro dun ano tamén uh -huh. se si queredes podemos ler o cartaz das ornadas non, non vamos a no. leer o cartaz de... para que? Sí, <risa> sí. xe explicaba o porqué para ir pouco a pouco analizando uh -huh. cada unha das, das ornadas a mi me acaba de convencer, así de repente eh, claro que sí, hai que no sé, profundizar en hay, cada día hay que profundar Por exemplo, vamos a facer leitura nesses momentos dos santos sacramentos de, do está. colectivo Chimarrao das segundas ornadas do 10 de marzo do 72. Damos eh, vos a Fran, que nos vai ler o capítulo primeiro das santas escrituras. Capítulo primeiro. 11 de marzo, 7 horas da tarde, na Asociación Vecinial de Esteiro. Bueno, aí temos a primeira das ornadas e lle pusemos o título seguinte, que parece un pouco complicado longo, Pero ten o seu sentido Que é a autoorganización obreira, suxeito, modelo, alcance e represión Nela falarán tres compañeros San López eh, Fernando Ramos Armesto Mais un representante da CNT Ajá. Que a día de hoxe ainda non sabemos quen é Pero estarán seguros Ven sí, sí, os, os, os membros da CNT sempre son así Vamos enviar un enviado secreto Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj <risa> <risa> <risa> Vale. Bueno, en principio, vale, o que vos. pretendemos tocar, o por onde queremos que vayan máis ou menos os tiros desta sí. desta jornada bueno, desta explicar, eh, San López, pois pues, eh integrante da CIGA, ¿no? Integrante da CIGA, integrante militante, independentista, militante independentista, historiador, y bueno, bueno trabalhador funcionario. Traballador, efectivamente, Fernando, Fernando Ramos Armesto. Fernando Ramos tamén é un histórico do sindicalismo de comisiones obreiras. Ajá. E vale. tamén ten unha gran bagaxe sindical detrás del. Ajá sindical sindicales política también uh -huh. y bueno de cnt ya sabemos o que es no, <risa> un gran hacer, misterio también vida en ton principalmente en esta charla que queremos é que se fale un poco de do papel dos indicatas eh, de las súas cúpulas y la alineación del movimiento obreiro temas así puntuales que nos gustaría tratar sería a diferenciación oposición entre movimiento asambleario Ou comites de empresas Cale as súas posturas Onde se fai Se somos en día necesarios Un, outro ou non Bueno, debatir un pouco sobre o tema uh -huh. Eso sería sí, o sí, primeiro día das xornadas Sí, sí, no primeiro día 11 Terça-feira, día 11 Às 7 da tarde Na avenida de Esteiro na, O sea, na, na asociación de veciños Da avenida sí, de, de, de, esteiro, na, de Esteiro Na avenida de, no de, de Esteiro Na Rúa Fernando VI Bloque primeiro Bloque primeiro efectivamente También, Outros temas que nos gustaría Que se tocar un pouco As consecuencias da loita Obreira uh -huh a diferenciación real a día de hoxe entre proletariado e a burguesía, porque hoxe en día parece ser que só hai clase alta, clase baixa, clase media, clase non sei que. Bueno, nos entendemos que non existe iso. E non sei que máis. Un pouco do tema tamén que está xogar hoxe en día o papel represor do Estado, contra as organizacións sindicais, contra as traballadoras. Ai, sí. sí, sí. sí. no no sé si? Si, si. Que situación máis tremenda. Non sei se as compañeras queden decir algo. Aptar algo máis. Sí bueno, eh, tamén hai que engadir o, o feito de que se intenta tamén Con, con as xornadas dun xeito, en, nun aspecto xeral e con todas as charlas eh, eh, Coordinar eh, e insertar a loito obrera tradicional nas novas formas de precariedade laboral Isto no? uh -huh. eh, é un obxectivo que temos en todas as charlas do que se pretende tratar E eh, é realmente importante, porque evidentemente as novas formas de, de precariedade laboral Permiten xe moitas veces ter un emprego, pero non xe permiten un estructurar a loita como se facía tradicionalmente Sobre todo dende o que xa conhecemos como a reforma laboral e, e o pacto do euro Pois se ve moi, moi limitada a capacidade do, do obreiro para, e do propio sindicato para poder afrontar este uh -huh. tipo de loitas Muy ben. Algo máis sobre o primeiro día das ornadas? Nada máis, bueno, que vos parece, coitamos un poquinho máis de música E continuamos aí, pouco a pouco, desmenuzando os conteúdos destas de, de segundas jornadas Do des de marxo do 72, pois pues que a Ragalla que organiza o colectivo Chimarrau ¿eh? Eh, Que os está aquí ben representado por moitas en moitos dos seus integrantes E vamos a dar a benvida a Ignacio, que acaba de chegarse aquí Hola Ignacio, que tal? Ignacio eh, Martínez Orero Que vai ser un dos participantes nas jornadas, non? Si sí. Bueno, dentro dun de momentiño xa falamos contigo vale. Afondamos máis Vamos a coitar un poucoño de música Son de novo Machina E o okay, que falábamos Pois pues esto vai todo un pouco de raiva De... vamos, moi caña Por exemplo isto que se chama Odio China, que estarán o sábado día 15, 15 de marzo aí fechando no as segundas jornadas do des de marzo do colectivo Chimarrá, bueno, a que se parece? Vaya caña, non? Si, sí. son tremendos Una estos Unha explosión Una de explosión. pois sí, pois estamos aquí analizando paso a paso todos esses días, cada unha das xornadas destas segundas eh, actividades do Coletivo Ximarrão ao respecto verbo do desde marzo. Falamos do martes, a terça feira 11 e agora imos cos co xoves, porque o mércores xa disemos que non hai xornadas. Xoves 13, trece, eh, quinta feira, 19 horas, Ateneo Ferrolán, Rúa Magdalena 202 204, con outra palestra intitulada Dinamización da luta obreira. E, pois, pues, estarán Nela... Ignacio Martínez, que temos aquí, o noso carón. Eh, outro membro da CNT que non sabemos, non? Si, sí. de momento, pois, <risa> pues, eh, un hombres. misterio. Bueno, si nos están ouvindo aí na CNT, pois pues, que nos chamen e nos digan que nos desvelen ese gran <risa> estaba segredo. Bien, estaba ben, estaba eh? ben. Bueno, pois, pues, vamos a saudar a Ignacio. Hola, a Ignacio, de novo. Que ¿Qué tal, Ignacio? Bueno, achete, venga aí o micro... E nada, pois pues estábamos aquí un pouco sorprendidos porque de repente comezou a ulir a café e é que, claro, a xente nos estima tanto aquí no barrio de Caraza Caranza que nos están preparando café Todos os veciños se puseron de acordo á vez Moe ben, pois pues vamos Patri e así damos a paso tamén a Ignacio que nos comente porque é aquí protagonista él tamén xunto a ese integrante misterioso da CNT das jornadas da quinta-feira sobes 13 de marzo Coméntanos Patri Paqui, paqui, paqui Ah, perdón, perdón, paqui Pois sí. <risa> pues bueno, a dinamización da loito obreira Como su propio nome indica Pois pues, encamiñase pues, a, a como se poden reactivar un pouco Ou como se poden canalizar eh, Contra o sistema capitalista no que vivimos Os movimentos obreiros e os movimentos de resistencia, non? En eles, bueno, alguns dos puntos que, que nos gustaría que se trataran non Sería sobre todo a unificación das loitas A importancia que ten este feito E a posibilidad de, que ten de desenvolverse realmente no tempo E que señan efectivas Dentro deste, deste concepto tamén nos gustaría que se trataran pois A creación de caixas sociais, as redes de apoio mutuo Os problemas de vivenda e alimentación E as caixas de resistencia para, para enfrontarse O que señan as, pro, as posibles consecuencias da, da mesma loita uh -huh. Eh, eh, por que son importantes? Bueno, hai cousas que xa se están tratando Dende, dende alguns colectivos desta cidade non? Como pode ser a creación de redes de apoio mutuo Ou as caixas sociais Ou as caixas de resistencia que xa existen dentro de, de algún sindicato Dentro de tamén algún, algún organismo social Que, que está tomando forza nos últimos anos Bueno, eh, temos aquí a Ignacio evidentemente que un, un dos, dos poñentes unha das persoas que vai falar uh -huh. eh... E nos dirá, e non nos vai dicir todo o que vai comentar ali senón sería pois, pues eso, adiantar moito pero sí que nos vai a facer aí un, sí. un, unha pequena introducción o respeto para, sobre todo, suscitar o interés non, dos nosos súbites, Ignacio Vamos ver eh... eh, hai, aí A xe que ten a A traveso de historia, o okay. movimento obreiro Eh, sempre eh, houve outra organización eh, a todos os níveis, integral non? A, a todos os níveis eh, porque realmente a burguesía non non organizaba a súa vida, nin o seu apoio, nin cando quedaban enfermos nin cando tiñan problemas de, de alimentación, de vivenda de tal, a non ser en sectores estratégicos como ata agora tamén eh, e polo tanto eh, o que surdiu foron sempre as casas de resistencia e o apoio mutuo tamén Cir, eh, a expresión da solidariedade obreira non é unha expresión eh, da agora, nin dai poucos anos, é dende que a revolución industrial ata, ata nosos días. non Que o que sucede? Que mm, na sociedade industrial na que estamos imersos, na hora na etapa xa máis eh, danano e, ne, e micro... In, in, eh, como se chama vamos, a electrónica, a informática e tal, todo isto as novas tecnoloxías e demais estamos nunha sociedade pois onde eh, eh, o propio sistema pois eh, ten, ten feito pois eh, de alguna maneira eh, solucionado, solucionado a, a su existencia da maioría da población nas sociedades industrializadas máis avanzadas, no? do capitalismo avanzado non sucede pois, en partes de Asia, en África e tal na gran maioría do mundo non está nesa situación pero un 20% da sociedade que é a, a población que vive nas sociedades eh, industrial avanzadas sí e que ten solucionado pois, problemas de tipo de vivenda segura social, saúde, tal todo eso, non? e que xemos que hai un grande setores e se xe empeza a haber setores de, de pobreza moi importante e sobre todo na nova etapa que a revolución liberal que se está dando en todo o mundo eh, está se perdendo toda esa serie de dereitos e esa, esa de alguna maneira está perdendo a, moitas veces ata propia subsistencia no? por eso surden eh, bancos de alimentos, surden eh, acción social por exemplo como ten as PAS de ocupación de vivendas surden, eh, pois, tamén caixas de resistencia e todo ese tipo de, de cousas Te empezan a surdir incipentemente no? e, bueno, pois, un pouco vais eh, falar un pouco de todo eso no? pero, bueno, pola miña banda eu eh, falarei un pouco de non do que o apoio mutuo a través de, de historia e oxe, en que se concreta no? en que se, se concretiza porque mm, O que é o, o a charla, é dicir, a dinamización da luita obreira, é un tema é, tan amplio e pode dar cabida a multitudes de cousas. Non? Eu non, non creo que casa que dinamizar a luita obreira, senón que fai falta concienciar, un proceso de concienciación e autoconcienciación, e tal. porque a dinamización... Eh, se si non hai concienciación non se fai dende o exterior nin con moitos liberados como na medida de, de animadores eh, socioculturales e cuestións deste tipo de dinamización non pode vir de, de fora, nin pode vir dunhos cantos ou hai concienciación eh, na luito senón é moi difícil non? que, que vamos, conformación con tal, con todo eso non chega non? Uh -huh. Paqui, pa algo que en adire isto? Eu estou completamente de acordo co que acaba de dicir Sobre todo poa última parte Creo que a concienciación e, e a capacidade É o primeiro paso para poder ter unha capacidade Real de cambiar as cousas uh -huh. eh, Penso que, que está Que enfocou moi ben O, o interese da charla Foi aí un pouco de xogo revolto Nesto da organización Como ben decía Inacio Un pouco do establishment o Do, do xogos a preconfigurado da luita obreira, así entre comillas o sea, que parece que estaba todo un pouco aí fosilizado, o mellor sí, eu creo con que... eses dinamizadores eh, antes de decir, refería el culturais, pois pues casi que dinamizadores sindicais sí. <ríe> se podría tamén facer un xego de, de palabra sí, eu penso que o problema do sindicalismo moderno eu me estou referindo no mundo occidental máis avanzado a nivel industrial porque hai zonas, porque hai, as, a loita de clases hai que mirala nos espacios nas formacións sociais concretas non, a nivel mundial tamén hai certas características pero é moi diferente o que pasa en certos países de América Latina ou en Estados Unidos mm. co que pasa na Galiza de 2014 mm. é moi diferente Entonces hai que contextualizala sempre nos espacios e nos tempos e, o que pasa en Galiza país, vamos un exemplo en 1920 eramos 2.000 millóns de habitantes no mundo En no 2014 somos máis de 7.000 millóns Non vos dades conta que a progresión Vamos en progresión xeométrica É dicir, que hai unha situación Nos estamos comendo o mundo E nos estamos comendo absolutamente todo Na Galiza somos, vamos, eh, Temos un crecimiento vegetativo negativo É dicir, non hai É eh, máis, a xente nove migra É dicir, que a población baixa É e non é de agora, senón que está baixando xa dende hai moitos anos et? nos anos, eu que sei, dende os anos 81 ou por aí me parece que está baixando e, e bueno, pois é unha situación moi diferente de que se dá no, no resto do, do mundo non? o mesmo en África, o que está sucedendo en África uh -huh. eh, que hai unha hai unha explosión demográfica en ese sentido, aquí precisamente non hai eso, hai unha este, hai unha retracción, no. É eh, eh, eh, diferente como se expresa aquí A loita de clases que, no, que podemos decir en África ¿no? Como mm. se dá mm. Entón temos que falar daqui Porque non perdémonos claro. Ben, eh, alguna cuestión máis ao respecto deste xoves Quinta-feira 13 de marzo A sete da tarde no Ateneo Ferrolán rúa Madalena 202-204 con esa palestra intitulada Dinamisa son da Luito Obreira na que estará pues Ignacio Martínez que está aquí hoxe tamén convidados dos integrantes de Ximarrao e un integrante da CNT que non sabemos aínda quen será algo máis que engadir o isto? A dar xas gracias a Ignacio pola súa colaboración col colectivo e a súa presencia na charla. <coughs> bueno, vos parece se escritamos unha peciña máis, Ignacio queres engadir algo máis? Así de colofón, inda que podes estar aquí por no, suposto, so nas no, na, na seguintes puntos ata, ata dentro de 15 minutos <risa> <risa> no, eh, no, Simplemente sí. unha reflexión decir, eh, mm, o, Normalmente, o, por aí a nivel xeral dixe que o hai crecimiento económico ou estamos condenados ao desemprego e estamos condenados a, a, que, a que vivamos peor e tal, e todo isto e, mm, Eu quero decir que non E iso, a charla va, va a ser tamén sobre uh -huh. Quero dicir que non, que non é O productivismo e o crecimiento económico Non é sinónimo de, de progreso uh -huh. nin de benestar nin de bon vivir uh -huh. máis ben todo o contrario Entón, iso, penso que algo tenemos que falar Ou por lo menos vou facer unha xere de preguntas. Pois pues o debate queda suscitado Valga a expresión Para ese día, para os obes A seta da tarde no Ateneo Farola Imos con unha peza máis de, de Machina Imagínate, ¿a dónde son, por cierto? Aquí? De Cerceda. De, de Cerceda. Ah, es un buen sitio de grupos como Censar. Sí, sí, sí ahí está rock and roll. de en, en estado puro. Pero en, en Galiza puro. hay muy, muy, muy vos músicos. En Galiza hay muy, muy vos músicos. Ese es un, un tópico, como no, en no. Ferrol hay muy no, no, no, pero a, a sí, ver, realmente... É así. Temos un montón de grupos que casi non se coñecen, algúns que están despuntando despuntando un pouco máis, pero uh -huh. realmente hai unha calidade moi alta, sobre todo uh -huh. polo que a min me concierne párceme que no no rock and roll sobre todo, no hardcore. E además seguía agachados aí, parece que un pouco eh, ocultos, non? E facendo producións realmente interesantes e Casi, casi que non se escoitan, non se están a difundir, non? Sí. Bueno, pois pues vamos a facer iso, difundir cousas de grupos aquí de, de Galiza, como Machina, que son de Cerceda, e o seguinte tema que imos a ouvir ten que ver con unha froita A veces se devina descal. Hai algún... resposta? Unha mazá, penso. Unha mazá, unha mazá podre. <risa> Pues sí, aquí estamos en Divertimento para Pequenos Monstros En Radio Félix, ping, analucecún Ti estás do revés Eu estou facendo pino Neste programa especial de Entroido Donde todo está do revés ou se comezamos do revés o programa Pola xenda, cando normalmente vai ao final E os mm. temos aquí convidados que están así todos Uns de soslayo Outros veñen vestidos de macarrón ben vestido de bocadillo de chourizo Outro ben vestido de que? Analucecún Non sei Eu eh, sei, eu eh, ves si, eh, un que vende emoticonos Esas son cousas tuas <risa> Bueno, e todos os nosos ouvintes que están desnudos na súa casa Vamos a dar o teléfono para que un quere chamar e contar a súa experiencia sí. 981 oh, 37 1040 10, 981 37 1040 nos chamades e conversades con nós E nos contades que tal está aí Así, espiros <risa> Ben, vamos a seguir eh, analizando esas jornadas eh, Segundas jornadas Ana Lucecú, do 10 de marzo Si, sí, que do... continúan O día 14, que venres 14 de marzo Sexta feira As sete na Galería Sargadelos Se desprazan estes, eh? Si, sí, van de un sitio a outro na Local de Estreiro, Ateneo, logo Galería Sargadelos Si, sí, si, sí. y, y que vai consistir Esa palestra, Ana? Pois pues según pon aquí Vai, vai o nome, discriminación sexual Por gremios e sexualización do traballo Como ponentes Queñe estará? Lupe Elola Ferreiro Vamos a ver si todo esto é verdade, é verdade. Conectamos con Paqui <risa> Ahí, temos Agora, a, agora a temos conexión <risa> Temos a fortuna De ter dúas mulleres Realmente Interesantes para, unha, para unhas charlas E para unhas ponencias Son dúas mulleres activistas Na, na loita feminina eh, Na loita en xereral eh, bueno, esta, esta charla en concreto Queríamos que abrirá o, o ciclo Desde de marzo deste de ano polas datas que temos estes días porque mañá é o Día da Muller eh, todas estas cousas non queremos lembrar iso eh? o sea, non queremos esquecer iso <risas> o Día mañá... da Muller debería de ser todos os días pero sí, bueno 8 sí, sí. de, de eh, bueno. marzo, Día da Muller eh, neste sentido, pois pues, queríamos inaugurar as jornadas con esta, con esta charla, non foi posible e eh, a colocamos para o Enres bien. temos a sorte, como, como xa digo de contar con Lupe e con Lola Ferreiro uh -huh. eh, bueno, Lupe Cese coñecida na comarca Eh, está metida en, en distintos campos sociais de traballo e eh, Lola Ferreiro, para que non a conheza é eh, unha muller que vende compostela uh -huh. que tuvemos a, a sorte de vela nunha xornada nunha, na charla en defensa da lei do, do aborto e eh, bueno, é moi interesante o, o tema que se vai tratar sobre todo porque a muller o tema da muller non soa estar moi moi mirado dentro da, do que a loito obreira e dentro do que son as ponencias en xeral dentro do campo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 Entrarán tamén unha charla sobre a presencia dos inmigrantes dentro da Leito Obreira e como poder coordinar tamén a existencia destas de persoas dentro destes de movimentos. Mm -hmm. Algo que engadir? Eh, Ignacio, bueno, tamo tamos aquí a moita xente hoxe, eh? a Fran, a André, a Brais, a Chute e a Ignacio que se incorporou agora. Algo que engadir a isto que di pa aquí? A ver, Ignacio, aí eh, que está... Adianti, Ignacio. Simplemente... Che te máis o micro?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 E dentro de eso por, por iso está habendo unha regresión, regresión con respecto aos delitos das mulleres, no? porque necesitan o que decían, sumisas eh, en a casa, para reproducir a forza de traballo. No? Sí. Entón, bueno, é interesante esta, esta charla precisamente por eso, porque mm -hmm. empezaba a haber regresión nos delitos das mulleres e por que había que entender o por non sucede iso. Moito ben. Pois imos escritar unha nova peciña musical E logo saímos directos ao sábado O último día das ornadas Vos parece? Imos con nova peza de, de Machina Ese grupo que vai estar aí finando as ornadas O sábado Aí no coletivo Chimarrão Local do barrio de Bertón Que peza podemos subir? Vos apotece algúnha en especial? Así, a ver, a ver Ponga algo máis antigua de Xirarei Xirarei, aí ao corte nove Vamos a ver Es una versión de Xil Ríos sí. Ah, muy bien, pues aquí están Machina con Xirarey Sirei de Machina, estupendos E estamos afinando pois pues, este especial, pero nos queda falar do sábado E nos queda tamén contactar esta chamada telefónica aos Machina estamos aquí falando fora de micrófono de cousas Así que surden sempre interesantes, non? De ese tipo de conversas que, que podemos ter todas e todos habitualmente, non? Que, pois, pues, como vemos nos isto de abaixo, non? De moi abaixo, te caís, non? Tan a as veces que casi que, <ríe> que te caí todo encima ¿no? <ríe> Bueno, non sei sé se si queres comentar algo así ¿sá? Para ir apuntinendo un poquinho Entramos directamente no en sábado Como vos queirades? Sábado, fin das ornadas Por todo alto ben, 15 no sé, de marzo Non sei sé si se te lembras de cando estivéramos en membro Que che falaba de dos conceptos Que era festa, loita, loita, festa Pois pues neso estamos e neso seguimos Entón, para rematar as jornadas Que mellor que un concerto, decir algo de festa Pero sempre encaminhado realmente na loite é decir, estes grupos realmente tamén Ten un, un contido social nas súas letras importante De loite e de contestación Entón, ás nove da noite vamos ter No Bar Chimarrão Na que está na rúa Sartaña 61 No Barrio de Obertón No Barrio mm. do Obertón Vamos contar con Sabón Marola Que é un grupo, como dixe, antes de aquí da comarca Muy E tamén Cosmachina Vengo mm -hmm. Dicir ya a gente que está acostumada a Hiroshima y a horas tardes que este que concerto va a ser puntual Quieres que pensen en llegar a las 12 de la noche no van ver nada ¿eh? exacto que, que quede bien claro O sea que empieza puntual, que es 9. Es 9. puntual a las 9 si, 9, 9 cuarto, y cuarto, más al o no Luego a festa continúa y Luego a festa va a continuar, vamos a poner música hasta bueno, hasta que aguantemos Muy bien, después de las de jornadas hay duro trabajo y tal, pues hay que también relaxarse un poco, disfrutar con música, tomar unas cervezas eh, eso, relacionarse también sí. Ben. comentar que a entrada vai ser de balde para que a ver se, se animamos a máis xente a que se chegue É que a festa está asegurada moi pois. uh -huh. ben, pois eh, que vos parece, pinchamos un tema máis de machina e inmediatamente chamamos eh, por telefone a como se chama o noso contertulio? Martín, Martín a Martín perfecto, pois imos a lá Bueno, pues tenemos a conexión con Martín. Martín, que es un integrante de, de Machina, grupo que estuvimos ¿Quién? escuchando. Eh, hola. Eh, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién ¿Sí? es? ¿Está Martín? ¿Tiene pues, si no, es acaso Martín? Ah, vale, perdón, disculpe. Ahora lo llamamos a Martín. Muy amable, gracias. <risa> Ben, pois temos a conexión con Martín Hola Martín, que tal? Hola, boa tarde Boa tarde Martín Bueno, chamamos aí un momentinho a casa da tua boa, casi podríamos decir <ríe> <ríe> no, no, sí, de bueno. Ah, si, sí, era a casa dos pais? Si, sí, si sí, sí. Ah, non estás na casa? Si, sí, estou na casa Ah, vale, vale, vale, vale É que chamamos antes e nos hai unha señora <ríe> Non era a súa casa no, Non era a tua casa logo Ah, vale, pois pues entón, claro Si un malo teléfono o si, o algo pasó. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos a Martín, integrante de Machina Temos aquí a toda gente de Chemarrao, Martín sí, sí. Vamos a presentarte aquí a gente, está Paqui Hola Martín Está Fran, hola, hola Martín Está André Hola vos Martín Está Bryce Hola Está un tal Chute Hola Está Ignacio Hola Ana Luce hola. Q ¿Qué tal? Y un pequeño monstruo Bueno, te, te sientes Esco acompañado, te estás acompañado, te sientes acompañado Martín. Bueno, Machina, cuéntanos un poquiño de deste de grupo, como surdides e todo iso. Bueno, Machina realmente sur no 2002, o único integrante orixinal que queda de momento é eh, Gonfalo. Y digamos que esta formación máis estable faiseu con o 2006. ¿no? que cuando se empieza a trabajarse en temas propios y tal, porque antes fue como un grupo de versiones de pues un poco de todo, de metal sobre todo, en aquel momento que pegaba fuerte o, o no metal americano y tal, pero luego cuando pues, entré uno en una banda, a Ángel y tal, empezamos a facer temas y, y de verdad, pues eso, un poco a, a hacer banda, ¿no? Y a grabar los discos que fuimos sacando poco a poco uh -huh. y hasta hoy. <laughs> Non sei sé si se te queren preguntar algo aquí Os compañeros de Chimarrão Nada Esperemos que toque esa canción de Xiralei eh? Si non, xa sabedes que non podeis Xa recibimos esa Como está o rollo de publicar álbumes e todo iso? Tes moita produción Xa así publicada, distribuída e todo iso Así en formato eh, normal Publicados temos eh, bueno, Dous álbums Primeiro EP que quitáramos E agora este último pues otro té que es distribuido solo digitalmente so, en edición física, pero bueno, siempre hay autoproducción ¿sabes? ¿En disco compacto todo? Las eh, tres primeras sí, este último son so digital Ah, en vinilo hay cosas? Eh, no hay cosas en vinilo ¿Y gustaría de estar sí. algún vinilo? Pues nunca nos lo planteamos la verdad eh. No sí, sodes muy vinilíticos Nos así cosas interesantes y tal Por ejemplo, el último disco fue una edición especial feita por Nosamán, con un packaging inicialmente Pero nunca deixamos de sacar un vinilo, verdade uh -huh. E que, que vai a explosionar aí o sábado 15 de marzo na sede de Chimarrão, en Ferrol? Pois, pues sobre todo, explosionará un pouco o último EP ¿no? Son esos cinco temas que quitamos en outubro pasado Que, bueno, como toda a nosa música está libre de descarga a través da rede Ademais de contribuir con os discos, si se se quede, claro Eh, sobre todo vai o, o EP Pero bueno, tocaremos Xiraray Que parece ser que <risas> É necesario para sair vivos o chimarrá <risas> <risas> E tocaremos algo De todos os discos Realmente agora metemos algo de todos os discos Centrándonos un pouco máis neste último Que tamén é un pouco máis Cañer e Jarco E mm. de que falan as letras de, de Machina? Pois pues, Neste último disco, sobre todo Eh, falando a situación actual Non no sempre decimos que Sobre todo eu que estuve as letras No final, a veces eh, A colaboración dos compañeros Pero non nos gusta Digamos, falar de cousas que non nos rodean ¿no? Digamos, que se si a, a situación Que nos rodea é a que hai Gustan nos falar sobre ela entón, Se a situación está jodida, as cancións van a ser De raiva e mala hostia ¿no? un pouco. Entón, Sobre todo eso A síndrome de Nerón, que se titula este último EP Verso un pouco sobre co da crisis parsa, no? Nas que estamos metidos, nas que uns nos meteron, nas que volverían a meternos unha outra vez, etc. no? Pero bueno, no primeiro disco que eran outros tempos, se había algún tema do amor e algún tema de tal, pero bueno, fómonos un pouco centrando mas que nada por, por lo que che decía, no? Porque é a situación que nos rodea e o que queremos falar. Mhm. Uh -huh. Bueno, pois pues, algunha cousa máis que quedo desengadir é eh, integrantes de de chimarrão, eh, de desexarlle boa viaxe, non dende non é moito, non, pero si, <risos> sí, e darlles e darlles tamén a Nora boa pro premio claro, da A ver ese premio, contade que pasou co, que vos deron un premio, non, e todo. Que pasou aí? Deronnos un premio. Se, se equivocaron <risos> o que pasou. Ba, deronnos o premio a mellor Banda Galega de Metal no ano pasado, 2013, na primeira edición dos premios galegos de, de músico vivo, no? Uh -huh. E, na, moi contentos porque, digamos que é o premio do, do Gremi, no? É o premio que xerá os compañeiros músicos e iso, para nós, pelo menos, son de, de orgullo, vamos. Uh -huh. Pero, bueno, non deixa de ser, non sei, para nós é importante tocar o directo e e, tal, os premios están ben, pero, bueno. Claro. Moito ben, pois pues vamos a emprazar a todos os nosos ouvintes A ese e colofón das ornadas eh, O segundas ornadas do marzo do 72 Que a Argalla que organiza o colectivo Chimarrao Do Bertón e que estiveron aquí Pois pues, explicándonos todos eh, Chute, Brais, André, Frank, Pakin Ignacio tamén como un dos integrantes Desas de, de ornadas que van a participar aí Nunha das mesas E agora, pois pues, falando por telefone Co Martín do grupo Machina Bueno, pois pues, Martín, pois pues nos vemos eso aí o sábado, eh, o día 15, fechando as jornadas a partir das 9. Vale, pois pues, nos vemos lo chimarrão. Pois pues un saúdo. Esperamos saúdo. vos. Chao. <risas> e <risas> aímos despedir esta charla pues eso, agradeciendo también a asistencia aquí a visita de la gente de Chemarrao, que siempre son muy bienvidas y bienvidos. Gracias a, a todos y todos. Eh, Paqui, ¿qué tal? como estuvisteis por aquí? Pues muy, boi, muy bien, como siempre. Muy, muy agradecida. Fran, André, muy bien, muy bien. Brais, Gracias. Chute, Gracias. Ignacio, Muy bien, Ignacio, bueno, pues ay, ay, Ana también A mí me despides también También, todo fuera Pues vamos a despedir -o este especial Escuitando precisamente esa peza Que da título último EP de Machina Que nos dice ahí eh, Que va a ser sobre todo sobre lo que circule Aparte de Osirarei eh, Lo que existía fuera ahí tanto Que crees irar realmente con Machina Vamos a escutar esta peza que da Título a ese último EP de Machina Este síndrome de Nerón you yeah. un divertimento un, un divertimento un mostro un, un mostro a radio una un un un radio xogo un 16 a 8 de 6 a 8 mostro en radio frispen radio, radio. frispen a, a, a radio dos arrastros dos monstros dos monstros su lenguaje, una forma de brillar, de arrastrar el oleaje, lleno de sentido, lleno de sentido, lleno de sentido, lleno de sentido. Bueno, Ana Lucecu, estamos aquí nos últimos 20 minutos do programa en divertimento para pequenos monstruos sí, En Radio Flispín ti estás do revés e eu estou Sigo do revés, si sí. facendo sí o pino. Opino, pino Este programa así tipo en Troido donde Radio Flispín se transformou en Radio Salchichón <risas> Donde tivemos convidados de Soslayo E onde todos os nosos ouvintes se puseron de acordo pra ouvirnos espidos e E agora imos rematar a faena chamando a Pablo Carbonell Por que? Pois porque hoxe Pablo Carbonell vai estar na nosa cidade aquí en Ferrol Como dixemos ao principio do programa vai a dar un concerto na Sala Super 8 onde vai a presentar o seu último disco que se chama Canciones de Cerca e, e vamos chamar para que nos conte que tal vale. lle vai? aí? si pois, isto non é broma é verdade a ver se nos colle mm. temos programas que chaman a xente moi importante aquí en Radio Friisping xente de Madrid <risa> este lo veo de Y de madre. Barcelona y de por ahí Este gaditano Aquí en Ferrolón ¿no? hay gente importante <risa> En Ferrolterra Uy, tengo un uy. móvil, móvil uy, uy, uy, uy, uy, uy. <risa> Bueno, vamos a intentarlo otra vez Bueno, pues seguimos aquí en Radio Frisping en Divertimento para Pequenos monstruos Aquí estamos. Primeiro intento de, de chamar o empresario frustrado. do aceite Pablo Carbonell frustrado. <risa> ¿Mm? O intento, mo, intento digo, frustrado. De novo, dentro de un momentinho, vamos a ouvir máis música de Pablo Carbonell. Esto que estamos escutando na Luz de Cu, que merda, eh? É un disco de Pablo Carbonell que agora mesmo non me digas como se chama porque non o sei. <risa> porque me preguntas estas cousas? Un disco de 2004. Ay se me fue el nombre Sin nada es como quisieras que fuera y no fuera a cambiar Si no entiendes de dónde vienes ni hacia dónde vas no voy a hacer te ve y tú los miras si tú te acuerdas y los demás se olvidan no comprendes por qué te ahogas si a tu alrededor todos respiran no voy a ser Pues parece que Pablo Carbonell no nos coge el teléfono Debe de estar ocupado O tengo un móvil silenciado O está durmiendo, que dice que iba a dormir a siesta Antes del concerto Pero bueno, es un amago Pero no podremos falar con él para que nos conte De todas formas, iremos al concerto esta noche De la sala Super 8 Que seguro que está muy bien Ese eh... lo vemos en persoa Non, André A ver, hai moitas máis posibilidades o sea, Pablo Carbonell, por exemplo, que estea borracho Non, non, no, non creo Bebedo agora mesmo tomando tazas Eu de, creo que De Ribeiro polos ferroles Ou está facendo a prova de sonido ou algo así Non sei Ou enrollao con un anécore <ríe> Pero non nos puido coller o teléfono, non sabemos por qué Pero bueno, non amagua Pero, eh, nada O veremos pola noite Mira, na luz de Q. Ponme outra cousa de música, non? Te pongo outra cervecita A ver, veña Mira, díxate de movidas De xente de Madrid De xente de <ríe> Que non é de fuera, Madrid, é gaditano de, gitanos, de xente de Maixalo Vamos co xente de aquí de A de... ver, xente de Ferrol xente De Ferrol, por exemplo, este Que xente? Ai, esto sí Estos molan, os chamas e te contestan Son como mi perrito <ríe> Carrero Bianco A mí me gusta a mi madre también. Bianco que van a estar mañana no mañana, a Super 8 tocando Xunto con Triángulo de Amor Bizarro, va a ser un conciertazo y con esto vamos a leer vos algunas novas interesantes, ¿eh? una nova que tenemos por aquí bueno, una nova, una nota que tenemos que, que falar de la o sea, que tenemos unos minutiños antes de rematar, porque eh, mañana mañana es. Vai haber unha concentración maña é, maña, canto, eh? maña é sábado Claro, maña, porque o programa se repite Grabao, xa sabe, xe, por non vacilar a peña Vai haber unha concentración na Praza Bella, en Soledadidade Cos de, la... de Salosio Xe pola ruína do barrio <risa> <risa> Pode repetir? Que vaya a ver una concentración en solidaridad de ecos de, de salosios y por la ruina del barrio. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, qué tomates, Andrés! Ben, ¿qué decías de la ruina del barrio? ¿De, de qué? Ah, Ferro el Bello, Andrés, Ferro Bello. ¡Ah! <coughs> ¡Continúa, continúa! Pues sí, so que va a haber una concentración Y <risa> así... Y te, así ten que elevar casco <risa> ¿De qué? Casco, lo que queira, de seguridad eh? ¿Uns cascos? Uns, ¿Uns cascos? No, un casco pues ten, ten, ten que ir... Ten un que ir un con canco, casco en la cabeza Como ti como a mí, ahora mismo Sí, igual, igual que nos ¡Se está! ¡Se está! Non que le ven uns cascos de cervexa Bueno, tamén Claro, en cacel caso Auriculares, cascos de cervexa, cascos de obreiro O que vexades Todos, todos, todas as peñas, todas as tribus de ferrol Concentradas con casco Si, sí, para mañá, nunha protesta No praza bella de ferrol Si sí. En solidaridade con Xa <ríe> non digo nada Tenho que dicir que o noso amigo Oscar Quant tivo unha estupenda iniciativa Como veciño do barrio Destruído, do ferrol bello de ferrol hmm. E compuso unha canción E ia e editou un vídeo que subiu ao Youtube Pero eso xa hai tempo, non? De xoxa Xoxa foi outro día, hai dos días Pero a canción non é, non é de xoxa hai tempo Eu pensei no, no, que era de hai tempo xoxa E que aproveitaba noite, agora A noite... Una noite insomnio, logo de mirar pola súa ventana e ver, ver todo aquel panorama Parecía sarasebo, entón pois pues, non pudo dormir Se refusou na súa guitarra e empezou a compoñer E aí solía unha canción que colgou un Youtube Así que dentro aquí saudamos a Óscar Cuán Saudamos a Óscar Cuán e tamén saudamos a unha tal Carmen Como con a tal Carmen. Salgamos no sé a, quién a Carmen Porque directamente. Porque tú te has apuntado. Saudar a Carmen. Ese no digo nada. No non asaudas. a Carmen. Que que ¿Quién es casualidades Carmen? Casualidades del mundo. Es veciña de Ferrol Bello también. Y ah. nos dijo que le enviáramos un saudo. Pues saudada está. Aquí asaudamos fervorosamente. Carmen queda asaudada. ¿Qué? Bueno, pues nada, estamos rematando o programa. Eu sí. xa me estou poñendo en posición correcta, deixo de facer o pino, me poño en posición sí, normal. Sí, xa a, está. Ana Luce Q a, acaba de poñerse a ver, data volta. Chu. Uh, uh, está, xa está en perfectas condicións. Directa vos todos os ouvintes vos damos a orden psicolóxica de que vos vistades todas e todos, xa xa acabou o vicio. Xa vos podedes vestir. O vicio y nada, vai empezar. E pues, se eh, estades aínda eh, en Android, aproveitades, se sabedes, metedes vos deixen logo chegará o androide da Semana Santa que realmente é o verdadeiro androide e nós desde sí. aquí desde Divertimento para Pequenos Monstros Radio Filispi non, marchamos non sin antes mandarvos a todos a freir espárragos ata a vindeira semana e lembrarvos que a vindeira semana volveremos a estar aquí eh, a na luz de Q o pequeno monstruo sí, sí. mentras nos deixen mentras nos deixen, si entran nos estudios entran nos estudios E nada, pois pues Que oxe nos vemos por aí Nos vemos nos bares Nos bares e nos concertos, nas jornadas do chimarrão Si sí. hasta logo A burro yeah. Unha producción imaginária divertimento para os meus pequenos monstros.